aj Syn, aj Ducha Svetého. Amen. Pokiaľ vám, bratia a sestry, aj dnešný deň chceme počuť Božie slovo, chceme byť povzbudzovaní a potešovaní tým, čo má Pán Boh pre nás pripravené a preto aj takto ako spoločne, ako bratia a sestry vo viere, chceme prosiť, aby Pán zasahoval do toho nášho života, aby nás premienial, aby nám ukazoval, že, že On je naozaj Bohom ktorý má záujem o svoje deti, o každého jedného z nás. Verím, že pán sa prizná aj k tomu, čo dnes budeme počuť skrze Božie slovo, či už e, v textoch, ktoré nám budú čítané, spievané, či skrze kázen slova Božieho, alebo texto, ktoré máme v piesňach, nie len tie, čo spievame počas tej liturgickej časti, ale aj tie, ktoré sú na chválu a pána Boha v tej kedy keď nám kapela slúži piesňami. Verím, že pán Boh sa a prizná a že on nás naplní svojím požehnaním a pokojom. Chceme tieto služby Bože začať predstavom o Ježiši, tvoje narodenie. A dnes budeme spievať piesne 9, 54, 58, 40 a antipólnu číslo 15. Teda piesne 9, 54, 58, 40. A antifóna číslo 15. Poďme a chváľme Boha. Amen. Oh. Uh... Pánu Bohu. A na zemí môj ľuďom v Pán Boh, bud s vami. Bohu nášmu, duchu a pravde modlíme sa. Milý Bože a oče náš nebeský, Ty si dal ľuďom svojho Syna Ježíša Krista, aby sa prejavilo ich zmýšľanie, či chcú s ním a v ňom dosiahnuť spasenie, alebo či ho odmietajú. O daj nám, prosíme svojho Ducha Svetého, aby sme ním osvietení uverili, že len skrze Tvojho Syna môžeme prísť k Tebe. Konečne daj nám poznať to, že plný život, pokoj, radosť a večné spasenie dosiahneme tam, kde so svojím Synom i s Duchom Svetým žiješ a kráľuješ na večné. veky. Izaiáš, kapitola 63, verše 7 až 8 a 15 až 16. Rozpomínam sa na milostivé skutky hospodinové, na slávne skutky hospodinové, na základe všetkého, čo nám preukázal hospodin, hojný v dobrote k domu Izraela, ktorú nám preukazoval podľa svojho milosrdenstva a podľa svojej hojnej priazne. Lebo povedal v skutku oni sú mojim ľudom, synmi, ktorí nesklamú a stal sa im záchrancom. Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svetého a slávneho príbytku, kde je tvoja horlivosť a moc. Pohyb tvojich citov a tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. Veď ty si otec náš, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, hospodine, si otec náš, tvoje meno od odpradávna je náš vykupiteľ. List galanťanov kapitola 4. verše 1 6. Toto hovorím. Kým je dedič maloletý, ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého, ale je podporučními a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, živom sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keď ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho, aba oče. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Panie. Tak ťa chcem chváliť a oslovať za to, že si nám dovolil dnes prísť do kostola, že si nám dal dostatočné zdravie na to, aby sme mohli prísť. Chcem ťa veľmi prosiť o tých, ktorí tu nie sú, lebo tu nemôžu byť, alebo možno tu nechcú byť, aby si im dal svojho Ducha Svetého a túžbu byť tu s nami. Veľmi ťa prosím o všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom trpia, ktorí sú chorí alebo že musia zápasiť o svoju vieru, aby si sa priznala aj k takýmto ľuďom a dali im svoju milosť. Chcem ti vyznať, že som vďačná za to, že tento rok si našim zborom, že si bol v našom zbore prítomný aj tým spôsobom, že si nám ukázal, že modlitby sú vypočuté. Ďakujem ti za to, že si k nám priviedol nového pána Farára Andreja. Chcem ťa poprosiť o to, aby si mu dal trpezlivosť s nami, aby si mu poslal svojho ducha múdrosti, aby si nás naučil ako spolu spolupracovať. Zároveň ti ďakujem za jeho manželku Myšku. Veľmi ťa prosím o to, aby si jej pomohol na prácu, ktorej bude svetlom, ktorej bude spokojná a šťastná. Prosím ťa aj o, de o deti, aby boli zdravé a prosím ťa o to, aby boli svetlom či už škola alebo škôlke, aby mohli priniesť ďalšie deti k nám. Amen. Nesveté nedeľné v Aníliu Krista, napísal Evangelista v 1. kapitole. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami. A my sme hľadeli na jeho lásku, slávu, ako na slávu jednorodeného otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom volajúc, toto je ten, o ktorom som povedal. Ten, ktorý prichádza po mne predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Z jeho plnosti sme zajste všetci prijali, a to milosť nad milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša a Krista. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone odcovom ten ho s námi učinil. Ďakujem vám, bratia a sestri, skôrme sa k modlitbe. Chvalíme ťa, drahý náš Bože a Pane, ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš a v toto nové, toto nové ráno, v nedelný deň ti chceme ďakovať za to, že ty si ostadovil na to, ten siedmi, uh, deň odpočinku. Aj my si dnes chceme odpočinúť a načerpať svojho slova. Uh, ďakujeme ti za to, že uh, aj dnes si môžeme pripomínať to, že ty si prišiel kvôli nám na túto zem, aby si nás zachránil a spasil a skrze to, že si nás spasila a zachránil, môžeme mať istotu a nádej raz blízkosti v tvojom kráľovstve. Prosíme, páne, ved nás aj teraz a daj nám spoznávať tvoju vôľu. Amen. Z ústnych slov Božiemu postajme a počujme slovo Božie, ako máme napísané v prvom liste Jánovom, v prvej kapitole, v prvom až štvrtom verši, keď mene Božom čítame. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli, na vlastné oči, na čo sme pozerali a čo sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme totiž o slove života. A ten život sa zjavil, my sme ho videli. Svedčíme o ňom a zvestujeme vám väčší život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami a naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom, Ježišom Kristom. To vám píšeme, aby vaša radosť bola úplná. Amen. To sú Božie slova. Bratia a verím, že môžeme spoločne vyznať, že toto obdobie je poznamenané Božou milosťou a Božou prítomnosťou. Áno, Boh nám dáva svoju milosť, aby sme spoločne mohli sláviť tieto sviatky. Byť v spoločenstve pri Božom slove. A to je to najdôležitejšie. Božie slovo nám hovorí, že keď sa schádzame, tak to, to, to podstatné má byť Božie slovo. Aj my sa dnes chceme zamýšľať nad Božím slovom, nad tým, čo má Pán Boh pre nás pripraven. No na druhej strane musím povedať, že vnímam, že mnohí ľudia si neobedomujú Božiu milosť. Neobedomujú si, že Boh je tu aj pre nich, a že im dáva všetko potrebné pre ich život, že im ráno dá vstať, že pôsobí v celom ich živote vo všetkom, čo každodenne ako my ako ľudia spolu prežívame. Môžem povedať, že je to tak troška zvláštne. Prečo je tomu vlastne tak? Moja odpoveď, alebo to, čo možno tak nejako som zistil učitými tými, tými nejakými základnými skúsenosťami, keď to tak poviem, je preto, lebo ľudia nemajú záujem o Božie veci. Mnohí ľudia sa neboja aj náhlas povedať, že im stačia Vianoce, že to je pre nich také, čo sa im páči, čo ich poteší a, a ďalej nechcú ísť. Ale viete, my nemôžeme spraviť za Vianocami čiar. To som to hovoril počas tých Vianočných sviatkov, že nemôžeme pamätať len na to, že, že Ježiš sa narodil ako malé dieťa a z ďalej. Ale Bože slovo nám hovorí o, o tom, že on žil, že konal skutky lásky, že pomáhal ľuďom, robil veľké divy a zázraky, že on konal medzi ľuďmi, ale nie len to, ale urobil aj pre nás dar, ktorý nám nikto iný nedá ktorý nám nikto iný nedá. A možno tak na trošku nadnesenie nečudujem sa tomu, že, že je tomu tak. Veď Božie slovo, Božom slove máme napísané, že v posledných dňoch ochladne láska mnohých. V 24. kapitole máme napísané slovo tedy vás budú súžovať. Budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia. Budú sa navzájom udávať a nenávidieť. povstane mnoho falošných prorokov a mnohých zvedú. Pretože neprávo vyvrcholí ochladne láska mnohých, ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Toto evanílium o kráľovstve sa bude zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Uvedomujeme si to. Uvedomujeme si, že Božie slovo nám jasne svedčí, že áno, ľudia odpadnú od viery a budú tých druhých prenasledovať. Lebo prídu ľudia, ktorí budú, tak pekne povedané, hlásať takzvané Evangelium prosperity v zmysle, že tedy ťa Pán Boh žehná, keď sa máš dobre. Keď máš dostatok všetkého po finančnej stránke, po ostatných stránkach, vtedy ti je dobre Vtedy to je to, čo Pán Boh ti chce, chce žehnať. Ale my vieme, že, že toto Evangelium Prosperity jednoducho nie je celkom v poriadku s Božom, Božom slove. Lebo my vieme, že jednoducho tí falošní proroci, tí falošní svetkovia nás sú odviesť od toho, čo je, čo je hlavné. To, čo nám Božie slovo jasne svedčí, že jednoducho máme sa toho pridržať a že áno, aj budeme súžovaní, aj prenasledovaní, aj jednoducho budeme zažívať rôzne veci, ale máme vytrvať, vytrvať pánovi. Nie vždy to je jednoduché v tom našom živote a hovoríme veci o pánovi Ježišovi, hovoríme veci o tom duchovnom svete, ale my vieme tiež, že nielen keď hovoríme to, to na požehnanie, ale že prichádza už ten zlý, ten diabol, ktorý nás chce zviesť, ktorý nás chce odviesť od pána Ježiša a chce nám dať pomúknuť, ja to tak poviem, že taký iný pohľad, ktorý však nie je v poriadku, ktorý nie je v súlade s Božím slovom. Ale my ako veriaci, keď vyznávame, že sme veriaci, máme obstať. Dnešnú tému, tému dnešnej nedele som nazval Je boh superhrdina? Prečo superhrdina? Kvôli tomu prvému S. Viete, bože slovo nám hovorí, počuli sme to aj v spievanom Evanieliu, tie slova, že slovo bolo na počiatku u Boha. A to slovo je v písme napísané s veľkým S. Avšak v televíziách nám trošička tak múťa hlavy. Pretože isto to vnímame, možno či už sme mladší, či starší, rôznych tých superhrdinov. A napríklad ten superhrdina hrdina S na hrudi, Superman, urobili z neho na človeka, ktorý dokáže lietať, ktorý dokáže urobiť mnohúžasných vecí a potom sa deti pýtajú, že je Boh, ako ten superman, super hrdina A pán Ježiš nie je takým supermanom, tým vymysleným. Bože slovo nám hovorí, že on je Boh a človek zároveň. Že on je ten, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Ktorý sa nechal obetovať kvôli nám. Ktorý sa nechal pribiť na kríži a zomrel. Hoci bol bol aj Boh. Ale Boh nechal sa ukrižovať aby sme my mohli žiť. A síce nie je v vodzovkách ten superhrdina v e, tom ľudskom takom nejakom ponímaní, ale je superhrdina pre kresťanov, ktorí v neho veria. Pretože nám dal viac, ako my dokážeme vnímať, pochopiť, ako dokážeme prijať. Možno ak by som robil túto chvíľu anketu, koľko z nás videlo film Noe s rasok myslím si, že zo pár nás by sa tu asi aj nazbieralo. A veľa ľudí, keď tento film Noé vyšlo, vyšiel, tak bol, ten ľudí, ľudia ten film ospevovali. Aké úžasné! Ako to Tak dali nám ľuďom. Ale poviem vám, bratia a sestry, že ja som nebol tak nastavený. Keď som si ten film pozrel, Zistil som, že tak ako to máme v Biblii napísané, že úplne to filmári prekrútili. Tam boli takí padli démoni, ktorí boli ako také nejaké príšerky, ktoré pomáhali stávať koráb. A mnohé iné veci, ktoré podľa Biblie absolútne jednoducho tam neboli. A, a ja som sa tak zamýšľal, že áno, Jasné, filmári chcú ten film trošička tak príbej možno tak dať nám bližšie ľuďom, ale, ale je to v poriadku? Prekrúcať Božie slovo? Lebo potom mnohí ľudia prídu k tomu, že čokoľvek je v Božom slove sa dá prekrútiť. Čokoľvek. A áno, aj dnes si chceme tak uvedomiť, že, že Boh je iným hrdinom, ako to ponúka tento svet. Áno, ako my vnímame Pána Boha. Vnímame ho len ako nejakého toho superhrdinu v tom ľudskom ponímaní alebo ako živého Boha, ktorý sa stal človekom, ktorý nás všetkých zachránil a vykúpil. To dnešné Božie slovo, ktoré sme počuli z prvého listu Jánovo, nám hovorí, čo bolo na počiatku. Čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, čo sme, na čo sme pozerali, čoho sa nám dotýkali ruky, o tom svedčíme, totiž o slove života. A ten život sa zjavil. A my sme ho videli, svedčíme o ňom a radujeme a zvestujeme vám väčší život, ktorý bol u Oca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste vy mali spoločenstvo s nami. Na naše spoločenstvo. Aby bolo s Bohom Otcom a s jeho synom Ježišom Kristom. To vám píšeme, aby vaša radosť bola úplná. A viete, z týchto slov nám vyznieva, že apoštol Ján, ktorý je písateľom tohto listu, na vlastné oči videl pána Ježiša. Dokonca hovorí, že jeho ruky sa ho dotýkali. A preto áno, Boh sa stal človekom. Bol reálny. Prišiel ten, ktorý bol. Odpočiatku, od stvorenia sveta, ešte pred stvorením sveta, ten, ktorý bol odjak živá, ten sa k nám, ľuďom, sklonil. Teda, Boh nie je len nejaký výmysel, ktorý môžeme my ľudia upravovať alebo si prispôsobovať, ale on bol odpočiatku. On bol odpočiatku, stal sa človekom, ktorého sa jeho učeníci a mnohí ľudia, ktorí sa s ním stretli a mohli aj dotknúť, mohli sa s ním rozprávať. Dokonca pri mnohých tých príbehoch máme napísané, že prichádzal do domov, aby s ľuďmi stoloval, aby jedol, aby vyučoval. To Bože slovo nám zvestuje radostnú správu, že On za nás vydobil spásu, väčší život. A na tomto poznaní môžeme aj my stavať našu vieru. Môžeme v úvodzovkách dospievať v našej viere Byť ako tí, o ktorým nám svedčil aj ten prečítaný epištolický text z listu Galackým zo so 4. kapitoly 4. a 6. verša, že keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže sme synovia, poslal nám do srdc ducha svojho syna, volajúceho Abba oče. Teda, my máme vyznávať pána Ježiša ako toho, ktorý bol daný na túto zem pre našu spas. A môžeme mať istotu, že on si príde pre svoju círka. Že on si zoberie svojich sebe a budeme tam, kde je on. Avšak veríme tomu, bratia a sestri? Veríme, že Boh to pre nás pripravil a v pravú chvíľu to aj naplní? Pretože ak tomu neveríme, tak tak prepáčte, poviem to tak úplne na rovinu, na čo potom chodíme do spoločenstva? Ak nemáme živú vieru v Pána Ježiša Krista, ak sa necháme zlákať svetom a diablom, tak asi niečo nie je v poriadku v našom živote. Prepáčte, ak to možno hovorím tak, tak tvrdo, alebo kriticky, a ja to vždy tak hovorím, že ja si to tak nastavím aj sám, sebe zrkadlo. Je to o zážitku? Či už do, beč, či do večerných služieb Božích alebo z iných služieb Božích? Je toto to krásne pozlátko? Alebo ideme do hĺbky? Alebo ako to brat Martin, brat dozorca, často hovorí, že ľudia vidia ten rám, ale ten obraz, to vnútro ako keby nechcú vidieť. A ja viem, že vy, drahí bratia a sestry, ktorí chodíte pravidelne, ktorí sa zúčastňujete spoločenstva, ktorí sa zúčastňujete života, cirkevného zboru, tak určite vnímate, že ak by sme nemali vieru v Pána Ježiša, tak by sme tu asi neboli. A bolo by nás určite menej. A to sa netýka len Vianoc, chápania ľudí, možno to pekné, to tradičné, pre ktorých sa pre možno niektorým ľuďom Vianoce nerátajú, ale pán chce búrať to tradičné a chce ukázať na to dôležité a tým dôležitým je on. To Božie slovo hovorí v tom prvom liste Jánovom, že ten život sa zjavil. Pán Ježiš sa zjavil, prišiel na túto zem a Ján i mnohí iní z písma máme napísané, že o ňom svedčili, zvestovali. Chceli ukázať ľuďom, že On je dôležitý. Nie veci tohto sveta, nie tradície, nie dogmy, nie veci, ktoré sa nám podsúvajú možno zo sveta. Ale že náš Boh je dôležitý. On a s ním máme mať spoločenstvo, lebo On po nás túži. A ja nám svedčí o tom, že On to videl, on ho videl, on počul, dokonca, že on sa pozeral, jeho ruky sa ho dotýkali. Že on jednoducho to všetko prežíval s Pánom Ježišom. A preto my sme povzbudzovaní k vier. V liste Židom, v 11. kapitole, máme v prvom verši napísané. Viera je zajistie podstatou toho, čoho sa nádejame a dôvodom toho, čo nevidíme. A keď si zoberieme a pokojne si doma môžeme prečítať 11. kapitolu, listu Židom, máme tam napísané o svetkoch viery. Ako svedectvo pre nás, že, že boli ľudia, ktorí možno sa tam hovorí o tých starozmluvných svetkoch, ktorí nevedeli, čo má pán Boh pre nich pripravené, ale z vierou to prijali a išli do tých vecí, ktoré Pán Boh pre nich pripravil. A v nasledujúcej 12. kapitole to pokračuje. Keď máme napísané v liste židom 12. kapitola prvé tri verše, preto aj my, keďže máme toľký oblak svetkov okolo seba, zložme všetko, čo je nám na ťarku, hriek, ktorý nás tak ľahko opantáva a buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupov a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslíte na toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustále, neustávali a neklesali na duchu. Áno, my sme pozvaní k tomu, aby sme nasmerovali na život na pána Ježiša Krista. Nie len my, ale aj ľudia, ktorí sú okolo nás. A keď to nedokážeme možno vlastným rozumom celkom pochopiť, keď to nedokážeme celkom možno si tak uvedomiť, že čo vlastne tým Pán Boh myslí, tak na to máme spoločenstvo. Aby sme sa navzájom povzbudzovali. Aby sme navzájom rastli vo viere. Spoločenstvo v chráme i mimo neho. Pri rozhovoroch Pritom keď spolu preberáme témy, ktoré možno sú niekedy aj ťažké. možno im nedokážeme celkom naozaj to tak pochopiť, uchopiť. Ale ak prosíme Pána Boha, aby nás viedol, prosíme Pána Ježiša, aby nás naplňal a Duch svätý vanie, tak jednoducho môžeme vnímať, že, že Pán Boh je dobrý a že On koná veľké veci. A ja viem, že mnohí ľudia potrebujú možno hm, to vidieť. Viete, o svojej podstate sme niekedy ako taký ten Tomáš. Aj ten potreboval vidieť, zažiť to. Ale Božie slovo nám v Jánovom evanjeliu 20. kapitole hovorí blahoslávení, ktorí nevideli a predsa uverili. Áno, ten Tomáš, niekedy ho nazývame, že je neveriaci, ja ho rád nazývam, že je pochybujúci. Pretože, keby bol neveriaci, tak nemá absolútne žiadnu vieru. Ale veď on chodil 3, 3,5 roka približne s pánom Ježišom. Jednoducho spoznával to, čo má pán pripravené, to, čo hovoril, jednoducho bol, bol s ním, počul, ale potreboval Boží dotyk. A možno niekedy to aj my potrebujeme. Boží dotyk. Boží zásah do nášho života. Viete, my sami Nedokážeme získať vieru. Boh sa nás dotýka. Ak sa nás Boh nedotkne, tak môžeme ísť aj na koniec sveta. A tu treba povedať, že dokonca viera nie je dedičná. Ako si to možno niektorí myslia. Viete, často tak sa človek stretáva s tým, že človek povie a veď môj, môj predkovi boli evanielici, boli veriaci a, a ja som tiež a, a my to dedíme z generácie na generáciu. A viera je osobné, osobná skúsenosť. Zažitie pána Ježiša vo svojom srdci. To nie je niečo dedičné. My sme pozvaní, aby sme zmenili, prehodnotili svoj život. Aby sme žili na Božiu chválu a aby sme aj my možno patrili tým, ktorí sú blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Ale napriek tomu môžeme aj my tú našou skúsenosťou vyznať, videli sme Pána. Videli sme Pána, tak ako to vyznali učeníci. Žaťa, sestry sme pozvaní dôverovať Pánu Bohu. Nie preto, že je nejaký super hrdina ale preto, že má o nás záujem. Že po nás túži Že chce sa o nás postarať. Kde my padáme, klesáme, kde možno niekedy tak povediať, strácame vieru, tak Boh je ten, ktorý nás, v úvodzovkách chce sa dotknúť, posilniť nás a posunúť ďalej. Je ja nám prajem, aby sme s ním, s našim mocným Bohom a Pánom, mali spoločenstvo. Teraz, ďalšie dní, ktoré sú pred nami, a keď Pán príde pre svoju církev, aby aj nás si zobral k sebe. Amen. Skoľme sa k modlitbe. Pani Šukriste, chválime ťa a ďakujeme Ti za to, že Ty sa o nás staráš, že Tebe máme úplne všetko, že sa môžeme na Teba spoliahnuť. Tak ťa prosíme o to, aby tam, kde možno to naše vnímanie, naše pochopenie, Jednoducho už, už ako keby odchádzalo, tak, tak aby Ty si bol ten, ktorý sa nás dotýka a ktorý nám osvetľuje tie veci, ktoré prežívame, ktoré vnímame a aby si naozaj v našom živote nás tak viac a viac privádzal bližšie k Tebe, aby sme v Tebe nachádzali také povzbudenie a posilnenie vo všetkom, čo prežívame. Prosíme, Pane, aby Ty si nás nenechal um, chladných, váhavých, ale aby si možno aj tým tvojim ostrým mečom, tvojim Božím slovom zasahoval tam, kde je to potrebné. Tam, kde, kde to nemáme celkom vyjasnené, kde možno nevidíme, nepoznáme. Aby si ty svojim Svetým duchom to tak presvetľoval svojou prítomnosťou. Kladáme sa do tvojich rúk, Pane. A prosíme, aby si konal v našom živote a viedol nás viac bližšie k Tebe. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpoznám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Vyne od nás do pokušenia ale zbav nás zle, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu svätému ako bola na počiatku. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia, sestri, do pár zborových oznamov. v nídeľu, uh... Budú prebiehať o 8.15 modlitby za služby v církevnom zbore. O 9.00 pozývame na služby bože, sem do chrámu a zároveň deti na detskú besiedku. Opäť len pripomienka tých takých nie celkom pravidelných aktivít, ktoré máme aj v časopise. 11. januára Lego Party, 12. januára Aliančný modlitebný týždeň alebo teda deň u nás v Radvaní. 24. januára turistický výlet, 28. januára seminár s názvom Nebezpečný internet, ktorý nie je len pre mladých, ale je pre každého jedného z nás. Brat dozorca ma poprosil opäť to povedať a vyhlasovať, že je potrebné urobiť aktualizáciu členstva cirkevného zboru, takže ak teda ste ešte nevypísali ono je to, že prihláška, aktualizácia, ale treba pamätať na to, že každé tri roky si treba to členstvo aktualizovať, teda vyplniť a aktualizovať si členstvo. Najlepšie do konca roka, alebo začiatkom budúceho roka. Ďakujeme. A opäť spolu s bratom dozorcom vám prajeme mnoho Božieho požehnania, milosť, silu od pána, vedenie Duchom svätý každý jeden deň. Niekde Pán so všetkými nami. Amen. Postante, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dará účastenstvo Ducha Svätého nech sú a zostávajú všetkým vami až na veky vekov. Amen. Slovo stalo sa telom, chváľte pána. Vášmu mu poďakujúc, modlíme sa. Verný a v zaslúbeniach pravdovravný Pane Bože, ktorý si v plnosti času posal na svet syna svojho jednorodeného. Ďakujeme Ti, že si okoli nám podrobil zákonu a nás za svojich synov a dedičov svojho kráľovstva prijal. Prosíme ťa, riade naše srdcia duchom svojim svetým tak, aby Tvoj milý syn nebol nikomu z nás napád ale všetkým na povstanie. Aby sme sa nad ním nepohoršovali, ale radšej ho smelo vyznávali, z jeho príchodu sa tešili. A tak raz sa stali z tvojej milosti účastnými kráľovstva nebeského. Pre syna tvojho milého Ježíša Krista, pána spasiteľa nášho, na veky požehnaného. a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Cestria, bratia, tá liturgická časť sa nachýlila k svojmu cieľu, avšak chcem vás spoločne s kápelou pozvať aj na tie chvály, ktoré aj dnes budú na oslavu Pána Boha. Chceme aj my dnes tak oslavovať Pána Boha za všetko, čo nám zo svojej milosti a dáva. Preto primite pozvanie, ak sa neponáhľate, budeme veľmi radi, keď zostanete v spoločenstve a spoločne aj pri chválach a oslave Pána Boha budeme môcť zveľbovať, aký je dobrý a úžasný náš Boh. Nech je Pán so všetkými nami.